volna kedve kockáztatni a halállal? Kremond repülő százados rám nézett, és pajkos mosoly jelent meg a kobold arcán. Repülős öltözékben ültem az asztal mellett, vártam, hogy vizsgálatra szólítsanak, de most gyorsan felálltam. Úgy érti, hogy menjek önnel, uram? De még mennyire? Nos, éppen arra várok, hogy tudom én azt. Fölényesen legyintett. De nem kell úgy sietni. Addig még van ideje egy kis mulatságra. Ahogy parancsolja, uram, mondtam, és követtem őt kifelé a barakból. Senki sem tudta biztosan, milyen beosztásban van Kremold repülő százados az iskolánkban. Nem tartozott az oktatók közé, jóval idősebb volt náluk, de a tisztásai nyilvánvaló respektussal voltak iránta, és úgy tűnt, mintha egyfajta szabadúszói státuszt töltene be. Időről időre leereszkedett egy-egy gyanútlan pilóta tanonchoz a szokásos kérdéssel. Volna kedve kockáztatni a halállal, amelyet mindannyiszor sétarepülés követett szédítő akrobata mutatványokkal, amelyek a földről nézve ámulatot keltettek, ám a levegőben inkább rosszul létett. Az ilyen menetek után többször láttam, hogy a jelöltek elzöldült arccal szédelegnek ki a Tiger Montból, és nemigen volt rá magyarázat, hogy miért műveli ezt velünk a százados. De ahhoz nem fét kétség, hogy brilliáns pilóta volt. Azt beszélték, hogy akrobata volt Ellen Kavon híres légi de a ráfban rengeteg plegyka járta, például az is, hogy rómozzák a teját, úgyhogy nem tudhattam meg, mi az igazság. Tény viszont, hogy kellemes várakozásokkal szálltam be a gépbe. Történjék bármi, én nem leszek rosszul, hiszen kitűnő gyomorral vagyok megáldva, amelynek nem árt a mozgás. A mértéktelenség katasztrófális hatással tudott lenni az emésztőrendszeremre, de máskülönben védett voltam. Hajóztam én már lélekvesztőkben, kilences erősségű szélben, amikor a hivatásos legénység is kínok között vetrengett a pricsén, míg a szárazföldi patkány élvezettel hízott a napi négyszeri jelkezése. Hamarosan jó okom lett törülni ennek az adománynak, mert repülő repülőszázados ijesztően vezette a kis gépet. Felvitte a magasba, majd úgy vitorlázott lefelé, mint a hulló őszi levelek, hurokkal és dugóhúzókkal tarkítva. Többnyire élveztem a dolgot, mert a százados szeretetre méltó ember volt, és derűsen, barátságosan mosolygott rám a tükörből. Repertoárja bemutatásait folyamatos megjegyzésekkel kísérte. – Na, most jön, Kremont híres macskajaj kúrája! – jelentette be egy vadmanőver előtt, amelynek a fejjel lefelé repülés volt az alapeleme. Egy magamfajta kezdőnek furcsa élmény volt, hogy csak a szíjak tartanak, miközben felnézek a tanya házakra és lenézek a felhőségre. Ez volt az egyetlen eset, amikor nem éreztem túl jól magam, mert a fülke oldalához sodrott dórt kötéllel hozzáerősített vászonszíjak idegesítően pattogtak és nyikorogtak, miközben fejjel lefelé lógtam. Elég messze volt a föld, és biztos, ami biztos, az egyik kezemet rajta tartottam az ejtőernyő kioldóján. Azon tűnődtem vajon, meddig maradhatunk ebbe a helyzetbe, amikor megfordította és zuhanó repülésbe vitte a gépet. Sűvítettünk egyre lefelé, órunkkal egyenesen becélozva a földet, és én már eldöntöttem, hogy bele fogunk állni a talajba, amikor Cremont egyenesbe hozta a repülőt, és elsuhantunk egy hosszú búza mező fölött, de olyan alacsonyan, hogy a kerekeink súrolták az aranykalácsokat. <gül> Ez szép volt, nem igaz? mormolta Cremond repülő százados. Szép volt, valóban. Akkoriban még nem műtrágyáztak, és a gabonatáblában növő vadvirágok illata beárat a nyitott pilóta fülkébe. A mámorító illat eszembe juttatta azt az időt, amikor piknikeztünk hellennel. A pikniknek számos előzménye volt. Azzal kezdődött, hogy rajta kaptam Helent a kamrába, amit lopkodja a kásának valózabot. Ott állt kezében az acskóval, kanalazta a szájába a darát és bűntodatosan bámult rám, amikor lebuktattam. Már megint, Kiáltottam. kiragadtam az acskót a kezeiből. Hát Majd nem üres, hát mennyit eszel meg egy héted? Döbben tarccal nézett rám, és a fejét rázta. Nem tudom. De Helen, ez nyers zabdara, nem volna szabad így ennet, pláne nem egy egész zacskóval. El fogod rontani a gyomrodat. Eddig nem volt tőle semmi bajom. Remegett a kanál a kezébe, és láttam rajta, hogy szeretne még enni belőle. De miért nem főzöd meg és eszel rendes kását? Az még jót is tenne neked. Nem kívánom a rendes kását? Közölte dúzzokba. Lemondó pillantást vetettem rá, és hagyta. Nem volt tapasztalatom a terhes nőkkel, de hallottam már az eféle kívánosságról, és tudtam, hogy tiszteletbe kell tartani. Helen esetében a kezdődött a dolog. Narancs reggel, délben és este. De annak még örültem is, hiszen tele van vitaminnal, azért csak hasznára lehetett. De nem tartott a narancs narancskorszak, mert jött az ab, és én elkezdtem aggódni. Fölösleges volt. Egy-két hét múlva az ab elveszítette minden vonzerejét, és ellen átállt a tejsodóra. Jó, sűrűre főzte, rengeteg tejjel, és noha pohár helyett kancsószámra itta, meg voltam győződve róla, hogy áldásos hatása van. A tejsodó korszak eltartott egy darabig. Bármit csináltam is a kis manzárd ellen, mintha mindig ott hajladozott volna a tejsodós edény fölött, és kanalazta a befelé rendőletlenül, miközben magába merült tekintettel nézett rám. Amikor a kertben dolgoztam, csak fel kellett pillantanom a tető alatti kis ablakra, hogy meglássam kifelé tekintő, elragadtatott a tarcát, és kezében a föllejáró lejáró kanalat. Egy ilyen tápláló eladel csak hasznára lehet a feleségemnek és a magzatnak, gondoltam. De még mielőtt hármat számoltam volna, beütött a szakkatasztrófa. Tökéletesen váratlanul jött. Mindketten elfogadtuk, hogy az étkezőhelyünk meglehetősen primitív. Az egész csak csupasz deszkákból, egy fapadból a fal mellett és egy gázkarikából állt. De elég is volt ennyi, ezért rázott meg annyira, amikor Helen panaszkodni kezdett. Ebédeltünk éppen, amikor körülnézett, és gyanakvóan szimatolni kezdett. Olyan furcsa szag van itt, mondta. Furcsa szag? Mire gondolsz? Teljesen megvoltam zavarodva, mert ha volt valami, ami kicsit idegesített ifjú feleségemben, hát az, hogy túl sok időt töltött a lakásunk súrolásával és takarításával. Ott ugyan nem lehetett semmilyen szag. De valahogy mégiscsak volt, minden áldott nap. Valahányszor megmásztuk a konyhánkba vezető sok lépcsőt, hogy leüljünk ebédelni, Helen szinte azonnal elfintorította az órát, ahogy becsuktuk magunk mögött az ajtót. A hétvégén aztán robbant a bomba. – Jim! – jelentette ki gyászosan, Én egyszerűen nem tudok itt tenni, nem bírom ezt a szagot. Ez súlyos gond volt. Az ebéd volt a napi főétkezésünk, és Helen egy ideje már alig reggelizett. Még a tejsodó számomra oly megnyugtató fogyasztása is aláphagyod. Ha ez így megy tovább, Helen alultáplált lesz. Ritka ötleteim egyike mentette meg a helyzetet. Járjunk el ebédelni, mondtam. Hová? A lila kaféba, Azt mondják nagyon jó. Bizonytalanul bólintott. Rendben, próbáljuk meg, mert itt képtelen vagyok enni. Pár héten át abban a meggyőződésbe éltem, hogy a probléma megoldódott. A lilakban remek volt a koszt, és még a szűkös anyagi keretünket sem terhelte meg túlságosan. Egy siling pennyért levest, húst, krumplit, kétféle zöldséget, almáslepényt és szószt, kávét és kekszet kaptunk. Hellennek minden íz lett, én pedig büszke voltam magamra. A lilak csak piaci napokon volt tele, amikor a farmerek az asszonyaikkal zsúfolásig megtöltötték a helyet, és egy ilyen napon ütött be a krach. A kávémat és társalogtam a szomszéd ülő dundi hölgyekkel, amikor a feleségem megbökött. Csím! suttogta, és én mindjárt rosszat sejtettem, amikor megláttam a már jól ismert, űzött tekintetet. Olyan furcsa szag van itt. Rábámultam. Miféle szag? Ugyanaz, mint otthon? Nem, rázta meg a fejét, elkeseredettem. De furcsa. De Helen, csak képzelőd. Hátra a fejem, és szimpadiasan beleszimatoltam a levegőbe. Én semmit sem érzek. De ő már ment is kifelé, én pedig lemondóan konstatáltam, hogy vége a Lilak korszaknak. A következő napokban kipróbáltuk a Dicton Street kafét. Sokkal kisebb volt, akkor pedig határozott a lehangoló. De Helen elégedettnek tűnt, tehát én is az voltam. Végtérre is, mondtam magamnak, miközben egy kemény húsdarabon rágottam. Ő vár gyereket, nekem meg az a dolgom, hogy a kedvére tegyek. Abban reménykedtem, hogy a dolgok nem fordulnak még rosszabbra, amikor odahajolt hozzám az asztal fölött. Érzed? kérdezte elkerekedő szemmel. Éreztem, mégpedig kétségbeesést. Mire gondolsz? Olyan furcsa szag van itt. Nem tudom elhinni, hogy te. megróvó nézetrem. – Nem, én tényleg nem, – mondtam. – De annyi baj legyen, holnap keresünk egy új helyet. De Robbiebe nem volt túl sok vendéglő, úgyhogy már csak egy maradt. Egyszerűen csak a tulajdonos Mrs. Ecklin nevén emlegették, egy apró helyiség volt az egész, az asszony mellék utcai házában. A konyha minden mindent alul múlt, és Mrs. Eclip maga se lehetett túlzott bizalommal iránta, mert minden ajánlatához hozzáfűzte. – Vagy mégse? – Mit szólnának a májhoz? Vagy mégse? Hát a bundás bundásvizslihez? Vagy mégse? A desszerttel ugyanez volt a helyzet. Gyümölcsrizs? Vagy mégse? Minden rosszul volt elkészítve. Nem győztem csodálkozni a hűséges törzs vendégeken. Egy öreg emberen, aki a cipőboltba dolgozott, egy középkorú vénlány tanítón, és egy sápad, gyomorvajos küllemű fiatalemberen, akiben a bank egyik tisztviselőjére ismertem. Minden nap itt tettek, és én rádöbbentem, hogy Darobi társadalmának ez idáig ismeretlen rétege mutatkozott meg előttem. Helen némiképp humorosnak találta a helyzetet. Akkor megyünk a -e vagy még sébe? kérdezte minden délben, én pedig ezt jó jelnek tekintettem. De nem tudtam erőzni a sötét gyanút, hogy Mrs. Eckley helyese lesz hosszú életük. Éppen valami különlegesen lehangoló küllemű káposztát piszkálgattam a tányéromon, amikor meghallottam, hogy Helen nagy levegőt vesz. Kihúzta magát ültébe, és úgy szimatolt bele a levegőbe, mint a szagott fogott kopó. – Jim! – mormolta fenyegetően. – Olyan furcsa! – fölemeltem a kezem. – Oké, oké, nem is kell mondanod, menjünk! Kritikussá vált a helyzet. Nem maradt több étterem, de evés nélkül mégsem élhettünk. Hellen jött rá a megoldásra. – Gyönyörű idő van, mondta, és belém karult. – Holnap rendezzünk pikniket. Dáróbi egyik nagy előnye, hogy nem kell messzire menni, ha az ember el akarja hagyni a várost. Másnap letelepettünk egy füves töltések, és kicsomagoltuk a szendvicseket. Kellemesen sütött a szeptemberi nap, nekivetettük a hátunkat az átmelegedett szürke köveknek, és álmodozva néztünk az alattunk rohanó folyóra. A töltésen túl aranybúza ringatódzott, és könnyű szeldőre az érett kalászokat, terelte felénk a növények édes illatát. Helen felszeletelt egy paradicsomot, sót rá, és mély megelégedettséggel sóhajtott. – Olyan jó illat van itt! – mondta.